Не про что не турбуйтесь. И сегодня в вечере? не замыкайте двери на ключ, чтобы я мог до вас зайти. чекайте на меня. Маете зброю? Ну, в моем револьвере бракует только тех куль, которые я выпустил по уявному нападниками. Вы справедливо думаете, что мне не доводите Бартрикс Бертликс понятельно выбил Юльку, і поклав її до кишені. Здається, ви, любий нори, увесь час забуваєте одну деталь. Існує справжній убивця, який спотворює кислотою обличчя жертву, і цьому типові не дуже до вподоби, що ми цікавимося його справами. Чому ж ви скрізь ходите самі? Чому не візьмете з собою мене? Бо не хочу зайвого шуму. Не розумію. Поза минулої ночі ми стріляли, переполошили весь острів. А цієї ночі ви велите низкнути. Звичайно. Ми не робили галасу, щоб розбуркати людей і викликати відповідну реакцію. А тепер треба мовчки спостерігати за ними. Уявіть собі, що вбивці спаде на думку, Ніби він щось забув на місці злочину. Ришив якийсь слід. Адже відтоді, як ми наробили галасу, він повинен увесь час пригадувати обставини, за яких діяв. Це примушує багатьох злочинців повертатись на місце злочину. Ні, він мене не переконав. У Бертиксі, певно, було щось своє на думці. План, про який він не хотів розповідати. Він не довіряв мені. Слава честі, його недовіра була певною мірою виправдана. Ну і нехай дії як собі хоче, подумав з мені. Я зробив те, що, на мою думку, мусив зробити. Слава Богу, обід скінчився, і я не проговорився. А подальший розвиток подій залежить від долі. Я запропонував «Бардіксові» відвезти його до Парижа, бо своєї машини у нього не було. «Висадіть мене у Критей біля комісіату», – попрохав він. Але коли ми спинилися під комісіатом, він ніби щось пригадав і попросив підвести його трохи далі до брами Критейського цвинтая. Там ми з ним попрощались, і я бачив, як він прямує центральною алеєю поміж могою. Можливо, знову хотів мене заінтригувати. Я сердито стенув плечима і рвонув з місця. Мій приятель Одран, фахівець із футбольної рубрики, витяг з портфеля невеличкий жовтий папірець і, демонстративно поклавши серед столу, дивився на нього і потирав руки. Звісно, ми всі повставали глянути, що там таке на маленькому жовтому прямокутнику було написано чорними літерами «Д'єп, Лондон». От, щасливчик, справді їдеш? А що ти нам привезеш, костюми? Навіть редактор рубрики велосипедного спорту, завжди байдужий до всього, що не стосувалося велосипедів, поцікавився, чого це всі вітають одрана. Одран просто їхав на матч Racing сток і ми йому всі заздрали. У грудні 1945 року французів, які їздили за кордон, було не так-то й багато, навіть серед журналістів. Побувати за кордоном, перепливти море. Мені маленький жовтий прямокутник навіяв зовсім інші думки, а не просто бажання на кілька приємних днів вирватись за кордон. Стоячи біля столу поряд із колегами із спортивного відділу, я відчув таке бажання, сила якого могла б їх ошелешити. Не знаю, чи це правда, що імміграція певною мірою рівноці смерті, але я переконаний, що іноді вона означає життя. Треба виїхати. Лишити за собою минуле, як корабель лишає пристань, і почати все спочатку. І Лідія поруч мене. А що хіба? Правду кажучи... Чі...